24. Ilyen gondolatok sose kínozzanak. Megbecsülés nélkül fogok élni, és mint semmire kellő járok majd a világban. Ha a megbecsülés hiánya baj, bajba más által épp úgy nem kerülhetsz, mint gyalázatba sem. Tűled függ, hogy adnak-e neked és meghívnak -e a komákra? Semmiképpen. Hogyan lehet akkor ez a tény, a becstelenség jele? Hogyan volnál te semmire kellő, mikor csak azokban a dolgokban kell valakinek lenned, amelyek pusztán tőled függenek, és amelyekben a legmagasabb fokra emelkedhetsz. De nem támogathatod a barátaidat? Mit értesz azon, hogy nem támogathatod őket? Nem fognak tőled hitvány pénzt kapni, és nem tudod megszerezni neki a római polgárjogot? Ki mondta azt neked, hogy ezek olyan dolgok, amelyek a mi hatalmunkban vannak, és nem másnak a feladatai? Ki képes másnak adni olyas valamit, amilyen magának sincsen? Gyűjts vagyont, szól az ellenvetés, hogy nekünk is legyen. Ha lehet úgy gyűjteni, hogy közben megőrizzük becsületünket, hűségünket és nagylelkűségünket, mutasd meg az útját, fogok gyűjteni. De ha arra buzdítotok, veszítsem el a saját értékeimet, hogy ezzel nektek értéktelen dolgokat szerezzek, lássátok be, hogy igazságtalanak és ostrovák vagytok. Mit szeretnétek inkább pénzt, vagy hűséges és becsületes barátot? Ahhoz segítsetek inkább, hogy megbízható és tisztességtudó barát lehessek, és ne biztassatok olyan cselekedetekre, amelyekkel éppen ezt veszítem el. De a hazát szól az ellenvetés. A magam részéről semmivel sem tudom támogatni. Újra csak azt kérdezem erre, milyen támogatásról beszélnek. Oszlop csarnokokat és fürdőket valóban nem fog tőled kapni. De hát mi van ebben? A kovácstól sem kap cipőt, és a cipés sem adakozik számára fegyvereket. Elég a hazának az, ha mindenki elvégzi a maga feladatát. Ha valakit megbízható és tisztességes polgárra nevelsz, talán nem vagy hasznára a hazának? Nagyon is. Tehát mégsem vagy te sem teljesen haszontalan neki. Mi lesz a helyem az államban? Kérdi. Olyan, aminőt úgy tudsz megszerezni, hogy közben megbízható és tisztességes maradsz. Ha elveted ezt azzal, de az állam érdekében akarsz cselekedni, mi haszna lesz neki egy egészen tisztességtelen és megbízhatatlan emberből?